Slavă Sobia, 61, de mulțumire pentru trecerea vămilor Văzduhului. Aleluia, slavă-ți, Tatăl nostru, prea bune, Părinte al Vieții Te iubim și -ți mulțumim fiindcă din mormântul mândriei, mâniei, minciunii și lenii ne-înviați și prin vămile lor, congerița, ne-ai urcat. Aleluia, slavă-ți, Tatăl nostru, prea bune, Părinte al Vieții Te iubim și -ți mulțumim fiindcă sufletele noastre din lanțurile poftei, la de sunerile de și de vămile lor. Ne iertat al lui, ție Tatăl nostru, prea bune Părinte al Vieții Te iubim și îți mulțumim fiindcă prin grija ta de Vămile Beții Tutunului Sodomii de Sânare și Simoniei Neferit al lui, ție Tatăl nostru, prea bune Părinte al Vieții Te iubim și îți mulțumim fiindcă prin sărăcie, post și rugăciune. De vămile cametei, furtișagului și iubirii arginti ne-ai al Slavă. Ție, Tatăl nostru, Prea bune, Părinte al Vieții, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ușa noastre legate, iar de clevetire, hulă, pismă, ură și de vămile demonilor lor ne-ai dezlegat. Iulia Slavă, Ție, Tatăl nostru, Prea bune, Părinte al Vieții, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din curțile vrăjilor farmecilor, ucidirilor ne și prin vămile lor ne ridicat. Aleluia, slavă Ție, Tatăl nostru, prea bune, Părintele al Vieții Te iubim și mulțumim, fiindcă prin mărturisirea tuturor păcatelor și prin Sfintele Taine ne-ai mântuit, Sfințit și Iluminat. Aleluia, slavă Ție, Tatăl nostru, prea bune, Părintele al Vieții Te iubim și mulțumim, fiindcă de vă văzduhului prin al Alhanghel și îngerii Începătorilor ne-ai trecut și ne-ai apărat. Aleluia, slavă Ție, Tatăl nostru, prea bune, Părintele al Vieții Te iubim și mulțumim fiindcă atunci când te-am rugat, demonii ei certat și ei legat ale lui a ți Tatăl nostru prea bun de te vieții. și să mulțumim, fiindcă pe care a minată la cer ne-a chemat.